Від керма, бо хотів ще пожити І жалів свою антрацитову волгу Але видихнув з болем і докорою Скільки я поспішав і легковажив У писанні своїм Заради тебе, зеленок На що син спокійно і розважливо відповів розлігшись на задньому сидінні Не перебільшуй, па Ти тільки виправдовуєшся мною Хильність до компромісу із власною совістю – це в генах, від народження, давно доведено генетиками. Збожеволіти можна від усього цього. Загну здать себе і не думати. Загну здать і не думати. Він повернувся до вітальні, щоб загасити в попільниці недопалок сигарети. Іван Іванович сидів у кріслі і пахкав сигарою. Біля ніг його стояла валіза Ярослава. Зачекайте внизу, поки переодягнуся. Я не люблю сигарного диму. Бермут, допомагаючи собі обома руками, одірвався від крісла і покотив до дверей, ледь згинаючи ноги в колінах. Добренько, добренько, шановний Ярославе Дмитровичу, я на ганку покорю. Петруня плеснув собі в обличчя холодною водою з-під крана. Даремно він так. Образив старого. А той старається, як може. Хоч і не безкорисливо, але тепер вони зв'язані одною ниткою. Тандем. До всього в Бермута давні зв'язки. Принаймні нахваляється. Може підставити ніжку. Він трачає обережність. Істерія. Нікому не потрібна. Відперевтомить. Адже все чудесно. Просто чудесно починаючи з просторої чистої ванни і нових вафельних рушників. Зараз він прийме душ, змиє терехівську пелюку і дурні думки. Він добре зберігся, як на свої роки, просто молодий. І завжди буде молодим, до шістьдесяти, до сімдесяти, попереду ще безліч років, приємних років. Як це чудово, жити. Просто жити, насолоджуватися життям. У нього ще таке струнке тіло. На кубі ходив у шортах, кубинки задивлялися. Увечері Маргарита буде його. Плід визрів і готовий упасти. Пліцко розпілка. Але що йому до того? По телефону домовлялися, що вона прийде в готель по третій, до третьої репетиція, останній Режисер не відпустить. Старша куди пошлють? Здається, дівчатко і справді в нього закохалося. Життя просто розчудесне, якщо в тебе закохується дівчатка вдвічі молодші. Бермут хитався на ганка, відзиркаючи то на годинника, то на балкон Ярославового номера. Вони справді запізнювалися. Можна перейти бульвар і два кроки до школи. Але Петруня волів під'їхати до школи на власній антрацитовій волзі, До рідної школи, в якій на випускному вечорі йому не видавали атестата, бо не заплачено було за рік навчання 15 карбованців, як на нові гроші. Він більше тратить на одну заправку машини бензином. Як ви, Іван Івановичу, думаєте, може їм запропонувати 15 карбованців боргу? Тепер смішно. А тоді трагедія. Не видали атестати. А ще до випускного викликає директор. Чому не платите? Виключимо. Здається, це був останній рік, коли платили за навчання. Але мені від усвідомлення світлих перспектив не було легше. Я плакав у кабінеті директора, хоч і знав, що лякають. Що не виключить, але від сором. Що не можу заплатити, Що маю таких бідних батьків, Що маю таких скупих тіток. Десь я читав, що дитяча сльоза, Упавши на землю, землю спалює, І на тім місці уже ніколи нічого не росте. Так стежки мого дитинства, як пишуть лірики, І як я колись писав, Суцільні попелища. Час не лікує ран. Це поетична неправда.